Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mindent a nőkről adásában. Megérkezett vendégünk, nagy szeretettel köszöntöm Fogarasi Klára, etnográfus fotótörténészt, a stúdióban. Nem először vagy a vendégünk, Gyarmati Zsigáné írónőről, erdélyi, régi, módszázadi sőt még előbbi írónőről beszéltünk, és igazából akkor egy picit úgy, úgy fájt is a szívet, hogy nem az igazi, igazi témáról beszélgetünk. Erre ma fogunk sort keríteni. Egy rendkívül érdekes kutatási terület ez, amivel te foglalkozol, és maga egyáltalán a történet műfaja sem olyan túl régi. Jól tudom én, hogy tulajdonképpen egy évtizede, élén küldtek meg a kutatások, vagy rosszul tudok valamit. Ez így igaz, annak ellenére, hogy természetesen a fotó a 19. század közepe óta már jelen van a kulturhistóriában tehát azóta igazából jelennek meg különböző írások is, vagy szaklapok, vagy a 19. század végén már nyomtatásban megjelent fotókról, közlemények, írások, tehát Ilyen értelemben, ha egy kicsit tágabban tekintjük ezt a fogalmat, akkor bizony már voltak korábban is fotótörténeti jellegű írások. Az egy másik dolog, hogy konkrétan a fotótörténész képzés az nem egy gyakori dolog, tehát nem egy megszakott dolog, nyilvánvalóan nem olyan, Mennyiségben van erre szükség, mint egyéb történészekre, régészekre, stb. Annak ellenére, megint csak zárójelbe hozzáteszem, hogy milliárd számra készülnek a fotók, tehát bizony én azt mondom, hogy szükség lenne talán több fotótörténészre. Azért azt mégiscsak megkérdezem, hogy mi volt az a motiváció? Mi volt az a vonzalom, ami erre a területre vitt? Én szerintem mindenkinél más ez. Nálam ez teljesen véletlenszerű dolog volt. Művészetörténést szerettem volna lenni, de miután közgazdasági szakközépiskolába jártam, hát ez meglehetősen irreális óhaj volt. Aztán a véletlen úgy hozta, hogy... Abban a városban, ahol éltem akkor, 60-ban, nem volt mód arra, hogy én a szakpárosításomnak megfelelően állást kapjak, és akkor a 60-i Lajos Múzeumban kezdtem el dolgozni, és a 60-i Lajos Múzeumból uh, is már némileg foglalkoztam fotóval, de a későbbiekben a Néprajzi Múzeumban, kerül, a Néprajzi Múzeumban kerülve, ott... Uh, volt egy ilyen egyszeri, posztgraduális képzés az ország nagy múzeumaiban dolgozó muzológusoknak és így váltam fotótörténészé. És méghozzá sikeres fotótörténészé, mert hát utána néztem és ha csak a legutóbbi nagy munkádat nézzük, és tulajdonképpen a Gerince lesz a műsorunknak ez, a helyi Fény... fényműterem, Mert háromféle nevet láttam én, amikor készültem a műsora Fényírda, és euh, még Üvegterem, vagy valami hasonló. De nagyon érdekes és költői neveken nevezik el ezeket a műhelyeket. Míg mielőtt konkrétan erről a nagyszabású és ez a dinasztiát kitevő <kül> műhelyről beszélnénk, azelőtt próbáljuk elmondani a hallgatóknak azt, hogy mit jelentettek ezek, mikor jelentek meg, és tulajdonképpen hogy képzeljük el egy ilyen műteremnek a, a külsejét is, hogy folyt benne a munka, milyen volt a, milyen volt a műszaki ö, felszerelés, ha lehet ilyet mondani, és és, és, és egyáltalán milyen volt a berendezés. Tehát aprólékosan próbáljuk, nem ennek a konkrét ö, műteremnek, hanem általában ezeknek. A... Amiben létét körvonalazni. Igen. Igen. Hát a, az az igazság, hogy a 19. század közepétől már vannak fényírdák, gyönyörű cikkekben erről már jelentek meg különböző írások, és ajánlom az érdeklődők figyelmébe a Planki Bolya kutatásait, aki ezeket a napfényműtermeket építészetileg feldolgozta, és konkrét terrajzokat lehet látni, és aki érdeklődik, ezen túlmenően a mai időkben is eljuthat a Nagymező utcába, ahol mai Manó napfényműtermét megtekintheti, és Szentesen is van a Friedrich-féle napfényműterem, Szegeden is van egy a városközpontjában, tehát léteznek ma is megtekinthető napfényműtermek. A különbség az a székelyudvarhelyéhez viszonyítva, hogy a székelyudvarhelyi manapság napjainkban is működik, tehát és egy matos, működő, igen, egy kontinuitás van, ez nagyon fontos. Tegnap este beszéltem velük, és bizony nagyon panaszkodnak, hogy alig van munka, tehát ők is nagyon megérzik ezt. Ez teljesen érthető a maga módján, hiszen ezeket a 19. század végén a időbeli megcsúszás miatt a Székely a 20. század elején építették, tehát ez annak a kornak a terméke. Azt jelenti tulajdonképpen, ha a lényegét akarjuk összegezni, hogy a műfény megjelenése előtt is kellett zárt térben fotót készíteni, fényképet készíteni. Ezért ott szükség volt hatalmas mennyiségű fényre. Éppen ezt szerettem volna kérni, hogy ugye azt tudjuk, hogy arról beszélünk, hogy tud már az emberiség fotózni de hogy viszi véghez. Pontosan mit jelent ez a bizonyos háromféle kifejezés, amelyik mindegyik a fény, és a, tehát nagyon, nagyon a fényre alapul? Meggyarázzuk el esetleg, aki nem tud róla, hogy mit jelentett ez külsőre? Tehát ez egy sajátos építészeti, megoldásokat létrehozó épület együttes volt, ami azt jelentette, hogy üvegtetővel rendelkezett, és az egyik oldalán is üveg futott végig, így aztán fölülről és oldalról egyaránt kapott fényt. Ezt jelenti lényegében ez a dolog, és itt nagyon szigorú szakmai megkötések voltak. Tehát ahhoz, hogy a fotográfus plastikus és nagyon szép felvételeket tudjon készíteni, ahhoz nem csak ezeket az alapvető dolgokat kellett szem előtt tartania, hanem még a, az is megszabott volt, hogy milyen színűre kell a falat festeni, milyen tájolású legyen, ugye először is az épület legyen ennek üvegteteje, üvegfala, fussanak a tetőn, tehát az üvegfal alatt sínpárokkal függönyrendszerek, dupla függöny sorok. Ezeket úgy kell elképzelni, hogy apró szeletekből készült függönyök voltak, tehát ilyen 85 cm magas és 90 cm széles függönydarabok voltak, amik sínpáron, nagyon könnyen mozgatható sínpáron futottak, és ezt hosszú rudakkal ők úgy mondták, hogy keverjük a fényt. Tehát ami azt jelentette, hogy a modell beült, és a napszaktól, évszaktól, időjárástól függően kapott fénynek megfelelően kellett az adott keverést elvégezni, több fényt vagy kevesebb fényt adni. Tehát ha nyilvánvalóan egy nyári, napsütéses, délelőtti vagy déli időben sokkal más fényviszonyokhoz kellett alkalmazni, mint, alkalmazkodni, mint egy őszítéli, borús borúsi Időben. Ezeket lehetett így nagyon hosszú idő alatt véghez véve. Ezt azért mondom, mert kollégáimat vittem el oda a napfényműterembe, és ugye a mai ember rohansz alatt fut, és örökké időzavarban van. Hát engem el látkoztak, hogy, hogy ott órákig kellett ülni, míg a fényt a megfelelő mennyiségűre megkeverték. A régi embernek ez nem volt gond. Tegyük hozzá, hogy a kutatásban látható fotó mennyiség tehát az első periódusban készült, 19. század végén készült ruhák például a rengeteg fodorral a különböző csipkékkel mindennel, tehát azoknak nem csak az arc plasticitását, hanem a ruhák dekorativitását is a legapróbb részletekig kellett, hogy kiemeljék, tehát igen nagyon jól kellett ezt tudnia, hogy hogy kell a fényt a megfelelő mennyiségnek létrehozni. Hát akkor ez egy egész napos családi program lehetett, vagy ha egy valaki saját magáról akkor is, ez több órás elfoglaltság volt, és a szakértelem az valamilyen formában meg kellett, hogy legyen. Tehát a tapasztalati út egyébként megható, is, és szerintem tehát igazából ilyen elbűvölő az, hogy hogy mindenféle művi, nagyon kevés művi segítséggel a, a puszta találékonysággal hogy tudtak csak létrehozni valamit, ami majd későbbiekben beszélünk róla, hogy lényegében elég időtálló alkotás. Pontosan, Végül pontosan. is, hogyha különösen brutálisabb behatások nem érik, akkor úgy tűnik, hogy ez egy, egy időtálló dolog. Amit készítettek. Hát ez, ez bocsánat, kiegészítést, hagy tegyek magyarázatképpen, talán nem is itt kellene most elmondani, de annyira passzol ehhez az időzavarhoz és ahhoz, hogy a modern ember mentalitása mennyire más, a, és hogy ez a technikában milyen következményekkel jár, és hogy csapódik le, a 19. század 70-80-as éveiben készült üvegnegatívokról tudtunk másolatot készíteni. Benne van a felvételek között, a kiállításban is be tudtuk mutatni. És nagyon érdekes, hogy a, a polaroid képek megjelenésével, és hozzáteszem, hogy nem csak az üvegnegatívok voltak meg, és fantasztikus minőségű képeket, lehet, másolatokat lehetett róluk készíteni, hanem, hanem magukban a kuncsavt könyvekben is nagyon hosszú időre tudtak visszamenni a mesterségben. Miközben a 20. század elején, amikor polaroid képeket készítenek, és mindenki fut, rohan, szalad, akkor már egy egyszerű kis nyugtat tömbbel intézik el és minél gyorsabban, minél egyszerűbben, mind mellett, hogy azokat a képeket kézbe kapják, a műteremben semmilyen nyoma nem marad. Tehát a XXI. Szá század elején már mindenféle egyéb nyom is eltűnik. Nem csak a fotó, nem csak a kép más, hanem minden, nyomtalanul zajlik tulajdonképpen az emberekről készült felvételek. Soga. Fantasztikus. És most, hogy említetted az üveg negatívot, ezt azért magyarázzuk el egy picit igazából. Én se tudom, hogy az hogy jön létre, méretben, mekkora, és hogy kerül az üvegre körülbelül. Hát persze nem műszaki pontossággal, de de valamiféle eljárás csak van ahhoz, hogy az úgy olyan legyen. Igen, hát ezek, ezek nagyon izgalmas és érdekes dolgok, igazából kémia kémiai eljárásoknak köszönhető, és a megfelelő hordozóanyagnak anyagnak köszönhető. Tehát az Orbán Balázs féle felvételekről és a felvételek készítése kapcsán mindenki elmondja, hogy ugye ott egy hatalmas mennyiségű, egy szekérnyi vetszer kellett magával cipelnie, mert magára az üveglemezre teljesen frissen kellett önteni az emulziót. Ez a későbbiekben egyszerűs. Tehát a fotográfus élete is sokkal egyszerűbbé válik, mert jóval kevesebb, nem csak kevesebb fel, és olcsó felszerelést kell vinnie, hanem hanem maga a tudás is leegyszerűsödik, amit a fotográfus, a rendőfotográfusnak alkalmaznia kell, és már készen kapható, előre csomagolt, üvegleme, érzékenyített üveglemezekre készül ö, ezekben a doboznyi fotóaparátokban a felvétel, és aztán a technika egy következő lépcsőfoka lesz, amikor már cellul, könnyű celluloid lemezekre, tehát már nem kell cipelni a felvételeket, ezt én mint fotótörténész is tudok különbséget látni ezek között a felvételek között, mert akkor, amikor egy hosszabb útra is megfelelő mennyiséget cipelt, de a hosszabb út alatt esetleg konkrét céljai voltak, hogy mit szeretett volna fényképezni, nagyon meg kell gondolnia, hogy mire használja el azokat a lemezeket, az adott egy-egy lemezt a lakodalomnak, vagy a körmenetnek, vagy bármely eseménynek milyen pontját, mozzanatát fotózza le, Még a celluloid tekercs film időszakában már ez nem olyan kötelező erejű, ott már könnyebben tud kalkulálni, vagy több felvétel tud készíteni, és bizony nem olyan, nem olyan. Míves. Hát a művessége egyrészt, másrészt, hogy, hogy esetlegesebbek ké, de nagyon sokan viszont azt mondják, hogy sokkal természetesebbé válnak ezek a képek. Hallgassunk egy kis zenét, ami illik a beszélgetésünkhöz valamelyest. Kedves hallgatóink, a mindent a nőkről adását hallják, történeti sorozat, és természetesen nőkről is bőven fogunk ejteni szót. Fogarasi Klárával beszélgetek, etnográfus és fotótörténésszel. Hát az előző részben a zene előtt megalapoztuk ezt az egész témakört, elmondtuk, hogy egyáltalán ez a fényírda és napfényműterem Műfaj, a 19. században hogy nézett ki, és hogy ö, mennyi mindenki művelte, és aki kíváncsi rá a mai manóházban is láthat ilyen műtermet, meg kedves kolléganőm kedvéért, azt is ajánlom a hallgatóknak, hogy aki szentesen jár, a Friedrich Idaféle műterem után is tudakozódjon, és esetleg néze meg. Most azonban Klárának a valódi kutatási, közvetlen konkrét kutatási témájába kezdünk bele, ami nagyon érdekes, és megpróbáljuk felépíteni ezt a kutatást, amelyik a már egyszer említett Székely udvarhelyi napfényműteremről szól. Ha ezt hát szakszerűen bemutatnánk a hallgatóknak, kezdjük el. Említettük a mai manó császári és királyi udvari fényképész műtermét. Ehhez képest a Székely udvarhelyi egy pici vidéki műterem, Természetesen nem azzal a nagypolgári millióvel, mint amit a Nagymező utcában láthatunk, hiszen itt nagyon érdekes és izgalmas egyáltalán a különbségek említése is. Tehát a Nagymező utcában egy majolika kerámiával elkészített szobrokkal, domborművekkel dúsan létrehozott építészeti műremeket látunk, ahol a legapróbb részletek, gyönyörűen ö, rekonstruálható bárki képzeletében, hogy a, az illető ö, megrendelők hogyan vonultak föl a különböző szinteken, hogy oda eljussanak itt másról van szó itt egy a város főutcáján a Sikkeludvarhely Kossuthlajos utcájának közepén találjuk meg egy cégér alapján esetleg bárki könnyen oda talál ezt a műtermet és a bejárati kapunál van ugyan két portál, ami szintén némi fénykép mennyiséggel elkalauzol bennünket, de ezt követően a kapun túl bejutva az hátsó udvarban találjuk meg ezt a picimű termet, tehát a léptékek is mások. A funkció is hasonló volt ugyan, de nagyon sok eltérés nyilvánvalóan tapasztalható és 1960-ban épült ez a műterem és azt lehet mondani, hogy az 1940-es átépítés óta változatlanul van, tehát az eredeti hajópadlókkal az eredeti berendezések nagy részével a tető üvegrészét már nem találjuk meg de az oldalfal üveg üvegrészét igen és az eredeti gépekből is nagyon sokat megőriztek, ha szükség, úgy kívánja, használják is, de ha valaki modern technikával készült felvételt szeretne, akkor említettem, hogy polaroid igazolványképet is tud készítetni, de a historikus hátterek is megvannak, tehát sőt, a fejtámasz is, amit Ferenci Lukács használt annak idején, de a hátterek különösen izgalmasak, mert ezeket például Bícsből rendelték, és erdei, világos és sötét hátteret látunk nagyon szép, méves kidolgozásban, egy székelyszoba hátteret, és olyanok is vannak, amikről csak tudunk, hogy létezett, tehát egy ilyen nagyon egyszerű, semleges, polgári jellegű hátterük is volt, ami a későbbiekben elpusztult, és van egy székelyszoba hátterük, amit hát nyilvánvalóan nem Bécsből rendeltek, hanem az helyi készítésű lehetett. Számomra ez volt a legizgalmasabb és a legfantasztikusabb, tudnék, a későbbiekben biztos fogunk beszélni a kötődésről, a székelyek identitás rendkívül erős identitás kereséséről, és, és ez a műtermi milliőben is megnyilvánult, egyrészt magában a háttérben, másrészt a hátterek előtt alkalmazott székely bútorokban, Tehát a berendezés is őrzi az ő voltukat. Ez fantasztikus, és szerintem egészen egyedülálló. Hogy esett a választás erre a műteremre éppen? Egészen véletlen volt, arra jártam több ízben, és mindig elcsodálkoztam ezen a varázslatos történeti helyszínen. Ez nagyon megragadott, ott kinn a falon vannak, és ma is látható fotók, azokról kérdeztem, hogy csak ezek, vagy több is, mondták, hogy igen, nagyon sok, és akkor mindig... Fölbuzdulva ezen ajánlottam, hogy hát ezt nem szabad így hagyni, hanem igenis ezt kutatásban kéne, vagy földolgozni, megőrizni. Egyáltalán a, valahogy az volt az érzésem, hogy űrzik, de mintha olyan elrejtett módon, és ebben igazam is volt, mert ez nem csak megérzés volt, hanem nagyon tudatos program volt a család részéről, hogy szigorúan őrizték ezeket az üvegnegatívokat a különböző történeti időszakokban, nem is volt az olyan egyszerű és könnyű, súlyos áldozatokat követelt tőlük, de megőrizték őket, valamennyit ott kint, tehát ebből mutattak, de nem érkezett el az idő akkor még, tehát én négyszer ötször jártam ott, mire aztán a, a, a körülbelül a, az ötödik ott jártamkor hangzott el, az a teljesen váratlan, már számomra is váratlan kérés, hogy akkor igen, most kellene, mert hogy száz évét, századik év, évfordulójához érkezik a műterem, és ez bizony egy méltó kiállítással meg kellene ünnepelni, és valamilyen módon ennek a helybeli Kultúrhistóriai műemléképületnek, együttesnek ezt a rangját érzékeltetni. És mit tesz ilyenkor a kutató, amikor végre valahára rábólinta a család, hogy most akkor lehet? Mi történik ilyenkor? Hát nehéz helyzetben van a kutató, mert Budapestről ez egy nagyon problematikus kérdés. Ugye egy éjszakát kell utazni ahhoz, hogy oda lejusson az ember. Ha munkahelye van, mint jelen esetben itt a Néprajzi Múzeum, akkor ez megint csak nem egy egyszerű kérdés, és az volt a szerencse, hogy nagyon sok Néprajzi vonatkozása is van ennek az anyagnak, ezen kívül maga a fotóarchívum is őrzött korábban vásárolt, tehát az 1940-es években pontosan idősebb szék, Kovács Istvántól székelyudvarhelyi felvételeket, tehát egy olyan történeti anyaggal találkozhatott a múzeum is, ami részben az ő kutatási területével is érintkezett, gyűjtőkörével érintkezett, így aztán egy további jelentős állomása volt ennek a kutatásnak, amikor oda jutottunk, hogy a, egyrészt én magam fölvehettem a kutatási témáim közé, másrészt pedig a főigazgató úr rából arra, hogy ezt a kutatást engedélyezi, további tervek várhatóak, és a család is eljött, tehát egy ilyen kölcsönös megállapodás született, hogy létrejön egy kiállítás, egy nagyszabású kiállítás, és a családnak ez egy nagyon jelentős esemény lesz. Egy fordulópont is Izen. volt, egy, egy fontos csomópont az életükben. És akkor mi derült ki végül is a kutatás során? Hát egyfelől gondolom, hogy feltérképeztet, hogy mi van. Akkor már nem csak azokat a darabokat, amelyeket kezdetben egy-két gépet, vagy egy-két hátteret, hanem akkor gondolom elkezdődött egy ilyen, egy ilyen nagyon módszeres munka, hogy minden összeálljon a száz évből, és hogy állt ez a száz év össze? Mit rejteget, A legnagyobb segítség az volt, hogy élt még akkor ifjabb Kovács István, aki sajnos időközben meghalt, de ő még akkor a nyolcvanas éveiben szellemi frissessége, nem mondom, hogy teljében, hogy de nagyon sok dologban jól emlékezett. Meg tudtuk írni azt a szakmatörténetet, tehát család és szakmatörténetet, ami nélkül ez az egész kutatás elképzelhetetlen lett volna, hiszen, hiszen, hiszen nagyon fontos az, hogy melyik időszakhoz milyen munka fázisok. Tehát mindenre vonatkozóan. Igazából ott van egy műterem, aminek van egy tárgyanyaga, ott van egy elkészült képanyaga, és nem is egyszerű, hogy ezeket milyen sorra, tulajdonképpen mind egyszerre kellett volna elkezdeni. Én ezt mondom is, hogy ez nem egy, -egy személyes, egy emberes munka volt, de valahogy ezt át kellett hidalni. nyilvánvaló annak kutatásnak a későbbiekben Többen fölfedezhetnek hiányosságait, de ezt számításba kell venni, hogy, hogy egyszerre kellett volna mindezt véghez vinni, pontosan azért, hogy az ő ifjabkovács Istvánnak a tudását beépítsük, és az ő ideje is ugyanúgy 24 órából, vagy a hasznosítható időt tekintve nyilván órákra vonatkozóan volt vagy kellett elégnek lennie. Tehát ő egy idős ember volt, akit én voltam szíves, amikor megérkeztem állandóan nyaggatni, faggatni. Ennek ő nagyon szívesen tette leget, a család is nagy szeretettel fogadott, en, ezért én tényleg hálás is vagyok, de hát valójában így tudott, ezzel a közös összefogással tudott úgy elkészülni ez a kutatás és katalógus és kiállítás, ami végül is 400 képet választottunk ki, és ez a 100 évet, vagy a, azt is lehet mondani, hogy talán többet, tehát 110-120 évet, ahogy így átölel ezt valahogy reprezentálni kellett, és valamilyen módon bemutatni itthon. Amikor itthon voltam, akkor nagyon sok újságolvas, tehát az osk ban nagyon sok további kutatást igényelt, hogy ezeket az adott személyeket, akiket ott megtaláltunk a felvételeken őket be tudjuk azonosítani, róluk megfelelő mennyiségű tudást összetudjunk, hogy egyáltalán azonosítani lehessen, hogy kit látunk, kik azok a történeti személyiségek, kik azok a fontos a korabeli közéletben jelentős szerepet vállaló emberek a felvételeken vannak, és emellett bizony gyönyörű sorrendbe, évtizedek után szedve a történetét és a családtörténetet is meg tudjuk írni. Azt mondtad az idős úrról, hogy ifjabb Kovács István, akkor az ő édesapja alapította vállalatot? 1906-ban igen, ő, ő építette ezt a műtermet, ezt azért fontos kiemelni, mert ő viszont Ferenci Lukácsnál tanult, tehát a mi katalógusunk képanyaga Ferenci Lukácssal kezdődik a 19. század végén. A 90-es évekből már találtunk megmaradt negatívokat. Ő is nagyon hosszú ideig, 50 évig fényképezett a városban, és nagyon tehetséges és nagyon szorgalmas minőségi, gyönyörűséges fotókat készített. Nála tanult az idősebb Kovács István, aki már tíz éves korában elkerült otthonról, és aztán először ö, nagy szemben, és később ö, tanult ö, Ferenci Lukácsnál. De ezt a házhelyet, és ezt a helyet, ahová most a látogató elmehet, ezt 1906-ban vásárolja meg, és ott építeti, ugye, azt mondtam, hogy a hátsó traktusban ezt a műtermet. Tehát igen, idősebb Kovács István volt az, aki lényegében ezt a műtermet megalapozta, és a család is úgy tartja, hogy az ő tevékenysége az egy nagyon fontos, és a város is e szerint tartja számon, mert nagyon sokoldalú tevékenysége volt. Ugye ezt is mindig elmondjuk, hogy ezekben az időkben a fényképész nem pusztán szolgáltató fényképész volt, ebben az esetben sem hanem festőként kezdte, tehát itt is a verzókon a fényképek hátulján látjuk, hogy fölajánlja a megrendelőknek, hogy bármelyik fotóról ő átfestést készít, festményt készít, be is tudtuk ezt mutatni a kiállításban, mert sikerült megtalálni annak a női portrénak az átfestett változatát, és így egymás mellé tudtuk tenni, hogy ezt a mesterségbeli tudást is be tudjuk mutatni. Tehát a 19. század végén a fotográfus volt, aki elsősorban festő, és csak másodszorban fotográfus, vagy mindkettő együtt, ennek hatalmas szakirodalma van, de Kovács István esetében is így volt, hogy átfestett bizonyos fényképeket, és a megrendelő, tehát a tehetősebb megrendelők igényének megfelelően készítette el ezeket a képeket. Tehát uh, itt sokféle dolog volt az ő esetében. Nem csak szolgáltató fényképész volt tehát, hanem riportfényképész is. Tehát nem csak művész, művész ha úgy tetszik, fotográfus, hanem alapvetően kapcsolódott az egész közéleti tevékenységével a város művelődés történetéhez, szerepeket vállalt, és esetleg valaki hiányolhatja, hogy a szolgáltató fényképészeti tevékenységéből kevesebbet mutatunk be, de ugyanakkor nagyon nyeresége is ennek, hiszen a, a város életét nagymértékben az ő képei alapján ismerhetjük meg, aki végig lapozza a katalógust, az láthatja, hogy ő minden jelentősebb eseményen ott volt és fényképet készített, tehát miután a fényképész mindig médium is, tehát annak a korszaknak a a levegőjét szippanthatjuk ezekből a képekből, viseletet, szokásokat, eseményeket kibomlik előttünk, és nagyon izgalmas. Milyennek láttad a századelős székelyudvarhelyt az ő munkássága alapján, tehát egy pesgőváros vagy egy kicsike, vagy egy, vagy egy álmosváros, nem tudom, hogy ez kirajzolódik-e a képek. Tökéletesen kirajzolódik. Tudnélik, a monarhiához tartozó városok sorában annak ellenére, hogy egy legkeleti pontnak minősíthető földrajzilag, ennek ellenére, aki megnézi ezeket a Ferenci Lukács és a idősebb Kovács István korai periódusából származó képeket, azt látja, hogy a korabeli divatnak megfelelően öltöznek a hölgyek a város rendezett szívszorító a mai állapothoz képesti elegáns rendezett milliót környezetet látni. Ez egyaránt ott van a picit látható parkrészletekben, a magánkertekben, a magánkertek kerti pavilonja, vagy a pavilon előtti márvány, szökőkút, vagy vízmedence egészen hihetetlen. Tehát igyekeztem olyan képanyagot összeválogatni, hogy ezek nagyon jól érzékelhetőek legyenek, hogy valamiféle mint a modell is legyen a város előtt, amit újból és ismételten lehet a múlthoz kötődően föleleveníteni, ismételten létrehozni. Ismét hallgatunk egy kis zenét. Néhány perc zene után ismét folytatjuk Fogarasi Klárával a izgalmas történetet a Székelyudvarhelyi fényműterem, vagy napfényműterem történetéről. Ez egy száz évenél is tovább fennálló műterem, amelynek ö, ö, dinasztikus módon vannak a, a nemzedékek a tulajdonlásában. Nagyon, kon, nagyon komplikáltan fogalmaztam gyorsan akkor átadom neked a szót, hogy a városról hagytuk abba az előbb a beszélgetést, és mit tudnál még mondani, amit látsz a képeken? Igen, ö, mielőtt tényleg a családról és az egész ö, egymást követő nemzedékek soráról szót ejtenénk, azelőtt még ki kell egészítenem ezt, hogy női műsorról lévén szó fantasztikus felfedezések voltak a képanyagban. Tehát... Ö, Például egy olyan felvételt találtunk, ahol Bányai János ül az íróasztala előtt, hozzá kell tenni, hogy Bányai Jánostól iskolát neveztek el, és nem volt a városnak képe, csak egy pici igazolványkép, és itt a képanyagban megtaláltuk a, az ő... Ikonosztáznáta, hogy a, a képanyag, tehát Orbán Balázs és, és az ő általa tisztelt nagyok vannak az íróasztala fölött, de az ő lánya, Bányai Edit, aki viszont egy iparművész nő volt, végzett iparművész, tüdősklára tanítványa, és rendkívüli mértékben szorgalmazta különböző cikkekben a magyaros viselet különböző lehetőségeit, tehát cikkeket írt, terveket készített, részt vett ennek a népszerűsítésében, hát a történeti korszakra, ha visszaemlékszünk, akkor ugye a két világháború között a visszacsatolást követően a kis magyar világ, ahogy ők emlegetik, ebben a kis magyar világban egy rendkívüli erős kötődést látunk a képeken is a magyaros öltözetekhez, a magyaros Bútorokhoz, milliőhöz, ez, ez fantasztikus tehát a Bányai Editről mindenképpen, ha már nő műsorról van szó, meg kell emlékeznünk. Vagy jó Aticáról például, aki az ismert laptulajdonos lánya volt, és az őr, ő, róla készült Júlia Széplány jelmezben ő, levet képét is, ott találtuk a kiállítás képei között. Ezek nagy felfedezések voltak, és valahogy azért ebben a rendezett milliőben mindig kell Emlegetnünk a nőket. Tehát az otthon teremtés, ugye az egy sokkal uh, hagyományőrzőbb, azt nem mondjuk patriarchálisabb uh, világ, volt. világ volt, éppen ezért uh, ez mind végig ott érezhető a kézi munkákon, és emlegettük a székelyek erős identitás uh, tudatát. Ez egy Enter képen is ott van, megszámoltam, van egy ügyvéd belső dolgozószobájáról készült felvételen hétféle tárgyon szerepel a székely, ruhás ember. Tehát van egy levélnehezék, a csillárfa faragványán a szekrény oldalára festve, a festményen, ami ott lóg a falon, tehát hétféle párnákon ott vannak, tehát a nők is, és a, a férfiak is, a faragásaikon ezeket rendkívüli módon hangsúlyozták, és ez ott van. De mondom, a, a kézi munkákon, amiket a nők és az otthon teremtésben, ez föltétlenül hangsúlyoznunk kell. A műteremnek a berendezésében, vagy bármilyen munkálatban a, a női családtagok részt vettek -e egyáltalán? Korszakonként másképp, mert idősebb Kovács István esetében, ugye itt egy nagyon jól működő üzemszervezetről beszélhetünk, tehát voltak periódusok, amikor rengeteg munkája volt a műteremnek, tekintettel arra, hogy a katalógust, aki véglapozza, látja, hogy mekkora a vonzás körzete volt ennek a műteremnek, tehát nem csak székelyudvar helyen ők voltak a fotó fényképész műterem, hanem a messzebb falvakból is, szekerekkel, vásárnapokon csak náluk tudtak fényképeket készítetni. Éppen ezért ez a jól működő üzem, ez ez nagyon pontos munkarendet követelt, ami azt jelentette, hogy a műterem például reggel nyolckor nyitott, akkor előtte egy közös reggeli volt az alkalmazottak és a családtagok között, ezt nagyon szigorúan betartották a közös reggelit és a közös ebédeket, tehát közvetlenül nem vett részt a műterem munkájában a idősebb Kovács István felesége, de a mögöttes munkálatokban, a háttérben ő nagyon fontos szerepet töltött be. Lehet látni, hogy, hogy a gyerekek is, ugye négy, gyerek, négy gyereket kellett nevelnie, kettő meghalt, tehát gyereket szült, négyet nevelt, alkalmazottakat tartottak, egyetlen egy segítsége az általában mindig volt egy ilyen segítő, aki a konyhában, a konyhai munkákban és egyebekben segített, de például az első világháború alatt amikor katonai szolgálatot teljesített idősebb Kovács István, akkor például ő vezette a nagybácsival ezt a műtermet, tehát alkalomtól függően vett részt konkrétan vagy, vagy a háttérből, de ezt hangsúlyozni szeretném, hogy fontos ez, hogy egy háztartás mindig egy jól működő üzemszervezet is kell, hogy legyen, és ott fontos, hogy a nő éppen ezt milyen lelkesedéset, és precizitással és konstruktivitással látja el. A későbbiekben viszont, tehát Ifia Kovács István esetében ott is ö, némi segítségeket. Ö, ö, lehetett tapasztalni, mert bizonyos munkákban ő részt vett, de amit én közvetlenül látok, vagy láttam a mindvégig a kutatás alatt, az Kovács Árpádnak a felesége, szintén fényképész, tehát ők eleve fényképész házas párként vették át ezt a ma is működő műtermet, és az Ildi, tehát aki ma oda érkezik, akkor az Ildikó is fényképészként működik és tevékenykedik. Szeretném is mondani, hogy aki székelyüdd helyen jár, ezt a historikus műtermet keresse föl, mert élményben lesz része, ugyan szívszorító, hogy mennyire kevés munkával és megrendeléssel dolgoznak, de, de egy történeti helyszínen lesz módjuk lenni. Mondjuk még el a hátra levő néhány percben azt, hogy nem csak a Néprajzi Múzeumban történt meg ez a kiállítás. Én úgy olvastam, hogy kint Erdély területén is. Tehát, igen, egy kisebb képanyagot el tudtunk vinni, és be tudtuk mutatni. Úgyhogy Gyergyó Miklóson is uh, például uh, volt a képanyag. Hát én szerettem volna, ha még több helyen is uh, van. Ez de... nem egy folyamat? Hát, szerettük volna, de valahogy uh, Székelyudvar helyen is bemutattuk végül is, tehát az ottani múzeumban is lehetett látni. De én azt szerettem volna, hogyha uh, több helyen, több helyszínen is uh, lehet ezt látni, de aztán ez sajnos nem. Egyelőre legyünk optimisták. Összefoglalóan, mit adott neked ez a kutatás, hogy egy kicsit visszatekintsünk erre az elmúlt egy órára, mit jelentett számodra érzelmileg? Hát azt nagyon nehéz így összegezni. Minden esetre bárkit, aki egy kicsit is. Ö tud arra gondolni, hogy mit, mit jelenthet nekünk egyrészt az, hogy a határon kívül maradottak életét megismerjük, akkor tudom ezt ajánlani, hogy üljön ne csak esetenként a saját autójába, hanem egy, ha egy buszra fölül és ott meghallgatja. Tehát én csak a legátételesebb Élményemet említem most, mert valóban erőskötődés alakult ki a családdal, az egész székely kultúrával, de még az is élmény volt, hogy egy éjszakát ezen a buszon töltve hallgattam a székely beszédet. Ezt nem lehet elmondani, és ezt valószínű, hogy tíz év múlva már nem fogják tudni élvezni azok, akik a mai tévén felnőtt nemzedéket fogják hallgatni, de most még ez ez föltétlenül, és nem csak a nyelvészek figyelmébe ajánlom, hanem mindazoknak, akik szeretik a jó humort és az ízes magyar beszédet is. Egyelőre ennyit tudtunk elmondani egy nagyon szép katalógus kapcsán, amelyet Fogarasik lára állított össze, és amely egy kiállítás anyagát ö, tartalmazza. Mai műsorunk ezzel véget ért. Köszönöm, hogy itt voltál. Viszont